Звичайно, коли дізнався про вечір археолога, детально продумав план крадіжки. Натиснув на ситника, а може і зовсім не натискав, пообіцяв щедру винагороду. Могла й сама перукарка. Могла, погодився хаблак. Дядечко розповів їй, скільки вони заробляють на чаші. І от Умовила світника викинути її, коли згасло світло. А електрику зіпсував воскобойник? Так, пам'ятаєш, там коридор літерою Т і кімната виробничого відділу розташована так, що ні завгосп, ні лахтерка не могли побачити, коли Аркадій Семенович вийшов з неї. Воскобойник вже Поміняв на лампі завгоспа штепсель, зробив це обережно, щоб не стерти відбитки пальців крота. Цим штепселем він і замкнув електромережу. За кілька секунд, які мав у своєму розпорядженні, підхопив чашу, прослизнув повз вахтерку і будь здоров. Однак, чому його не помітила Старицька, коли виходив з видавництва? Якраз перед воскобойником вискочив Ласюк. Він підійшов до Білої Воги, і вся бабусина увага була прикута до нього. Логічно. Воскобойник зв'язується з Одесою, там має старого колегу по спекуляції, чи познайомився. Щойно, це ми з'ясуємо. З Барменом Гошею. Вони швидко домовляються. Чи домовились раніше, коли ще планували злочин? Так, але ми виходимо на ситника. Оскобойник знає, що хлопець не дуже стійкий і може зізнатися. Повідомляє Гоші, той приїжджає з Грішми, домовляється з Буронусовим, а Юткостка призначає ситникові побачення на дачі. А якщо чаша вже у Гоші, нараз злякався Зузуля... У нас продати її неможливо, а бармен має зв'язки з контрабандистами, і чаша вже пливе за кордон. Знаєш, скільки вона коштує? Гоші, щоб розрахуватися з воскобойником, треба зібрати всі свої капітали, ще й в борги залізти. Зрештою за ним дивляться, чаша не голка. Не кажи, до кожного, хто побачився з Гошею у портфель не полізеш. Треба дзвонити Дробасі. Нехай бере постанову на обшук. Так, але от ще. Чекай, дві копійки маєш? Монета знайшлася, і Хаблак знову набрав номер телефону Данька. «Розвідай, Петре, чи виїжджав цими днями кудись в воскобойник? попросив. «Може, правда, тільки збирається?» «Це тобі терміново? «Я не вішаю трубку». Чекати довелося довго, хвилин п'ять-сім. Нарешті в трубці загудів голос Данька. «Завтра Аркадій Семенович їде у відрядження до Одеси». «Невже?» – не повірив Хаблак. «Директор, підписаємо відрядження». «Щасливої дороги!» – засміявся Хаблак. «Ви це серйозно?» «Ми люди дуже серйозні, Петре». «Догадуюсь, але чого зароділи?» «Ось кобойник там часто буває. В Одесі у нас друкарня, книжки друкуємо, то їздять. Він чи хтось інший. Чудове місто Одеса!» – вигукнув капітан. «Улітку туди кожен хоче. Море!» «Море – це гарно, але зараз море вже холодне, і Аркадію Семеновичу навряд доведеться милуватися ним. Бувай, Петре, бо поспішаю. Дробаха, слухаючи хаблака, нетерпляче крутився на стільці. Завтра вранці вилітаємо з вами першим рейсом до Одеси. Нарешті вирішив. І зустрінемо там воскобойника. Щашею, звичайно, щашею. Можна було вилучити її сьогодні. Проте куди нам поспішати? Заберемо, коли передаватиме її бармену. Піймаємо на гарячому. Дробаха з хаблаком розташувалася у великому двокімнатному люксі готелю Маяк. Капітан нікуди не виходив з номера, щоб часом не потрапити на очі бармену. Поснідали бутербродами і чаєм з термоса, прихопленого хазіновитим дробахою. На початку 10-ї подзвонив Волошин. Воскобойник щасливо прибув на одеський вокзал. Від оперативників, які чергували в готелі, Хабак знав, що Гоша вже тут, хоча бар і відчинявся лише о 12. Видно, що скобойник узяв таксі, бо десь через півгодини Волошин повідомив, що Аркадій Семенович щойно зайшов до Гошиної підсобки.